Här kommer programmet Toner och Tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen till programmet Toner och Tankar ännu en gång. Vi lyssnar på glad musik. Gospelstomper spelar. Tänk att få vara ett guds barn. Nu är det verkligen äppeltid. Det verkar ju vara bra äppelskörd på många håll här i vårt område i alla fall i Östergötland. Och eh, vi har fått äpplen av flera vänner och bekanta. Och jag eh, är ganska van att göra smulpajer med äpple och andra. Ja, smulpajer i huvud taget gör jag ganska ofta. Så det har blivit flera smulpajer och jag har också fått stifta bekantskap med ett litet trevligt redskap som heter Moster äppelskalar och kärnhusborttagare. Jag fick låna en sån ett par dagar och köpte mig en på nätet som är praktisk att använda när man ska hålla på med äpplen. Det är ju så att det är bara en fjärdedel eller en femtedel av äpplena som säljs i Sverige som är svenska. Och resten kommer från utlandet och har ofta tjockare skal och mer besprutning. Över 200 äppelsorter växer i Sverige. Jag hörde faktiskt någon berätta för lite tag sedan att en väldigt, väldigt stor del av den svenska äppelskörden förfars. Därför att den bara eh, får hänga kvar på träden eller ramla ner på marken och eh, det är väldigt mycket som inte används. Åter till det. Eh, några vanliga sorter eh, jag tog här lite grann på nätet och eh, Alice, Aroma, Cox Orange, Pomona, Gala, Golden Delicious, ett grönt grönt äpple, Gravensteiner som jag fick lite grann av eh, Goven, Granny Smith, Ingrid Marie, det har varit ett favoritäpple för mig i många, många år. Jonah Gold, har jag köpt en del också på affären ibland. Katja, Kim, Lobo, Macintosh, Mio, Redelicious, Ribston, Sevstaholm, Åkerö. Och när jag var i Vetlanda innan jag kom tillbaka till Norrköping så blev jag bekant med Rubinola. Ett, ett rött härligt äpple som har högst C-vitaminhalt av Äppelsorterna. Och det var stadsträdgårdsmästaren Emeritus i Vetlanda, en färgstark, trevlig kar. Han gjorde mycket reklam för Rubinola. Några av de här sorterna är gamla och äldst av de nordiska sorterna är Gråsten eller Gravensteiner från 1700-talet. Och också Orange, Jonathan och Macintosh från 1800-talet. Och i Norden så nämns äpplen tidigast i Snorre Stulassons Edda-saga. Och känt är att äpple odlades vid kloster i Norden under medeltiden. Och då förekom också tillverkning av äppelmust och äppelvin. Och det var först i början på 1800-talet som äpplet fick större spridning- Bland folk i allmänhet i Sverige. När jag var barn bodde jag i Indien och jag gick på svensk internatskola i Kodai Kannal i Palnibergen på 2300 meters höjd i sydindien. Det var mycket missionärsbarn och det var en del industrifamiljer och någon diplomatfamilj som sände sina barn också till skolan. Och min skolkamrat Nils, hans föräldrar, hade det bra. De, Jag tror de var tändsticksfabrikanter nere på slätten. Och jag minns att han fick paket på 50-talet med äpplen i. Och då brukade han ge mig skrotet efter att han käkat upp större delen av äpplet. Och det var jättegott. Eh, när jag sen kom tillbaka som vuxen i 24-25 års åldern och började arbeta eh, tillsammans med mina föräldrar som missionär lite grann, då hade äpplen kommit till Sydindien och fanns mer allmänt på marknaden. Skåne, där odlas det mycket äpplen och Kivik har ju, är ju ett äppelcenter. Där man också gör en äppeltavla har jag för mig varje år. Och från Kivik och Äpplen i Skåne är det inte så långt till att spela Jag har bott vid en landsväg, en riktigt genuinsk skånsk sång, melodi. Och här spelas den av Gospel Stoppers. Jag skriver ju lite dikter och bara här om dagen skrev jag en dikt som knyter an till telefon mobiltelefoner. Carpe Diem heter den. Det är ju latin och betyder fånga dagen, men kanske snarare ska tolkas som ta vara på dagen, njut av dagen eller njut av den flyende dagen. Och uttrycket finns i ett ode av den romerske poeten Horatius där han säger översatt Fånga dagen, lita ej på morgondagen Detta har jag hämtat från internet, Wikipedia Dikten Carpe Diem Okända besökare med mobilen i handen Kommer alldeles in till tidigare obefolkade gator och villakvarter eller i vanliga fall sällan besökta kyrkor. De fångar Pokémon-figurer men fångar inte dagen. Ser inte solbelysta bromrabatter och buskar. Ser inte förvånade och oroliga lokalbor som undrar vad som hänt ser inte den ensamma mannen som sitter på bänken och gärna ville få en pratstund ansikte mot ansikte. Detta skrivning Ingvar Holmberg den 24 september i år. Ja, Pokémon Go är alltså ett väldigt inne och modernt spel där det, jag kan inte alls detta men jag har läst något om att man ska alltså leta rätt på 151 olika figurer och liksom fånga dem med sin mobiltelefon. Och de kan finnas alltså på olika ställen så att det är klart att folk är ute i rörelse, folk kanske cyklar eller går eller springer och söker de här grejerna. Och det kanske är så att man kanske blir upptagen av det här spelet och kanske inte ser det som är runt omkring. Vi ska lyssna på en sång, en tänkvärd sång med intressant text som heter Carpe En grupp, ett par killar som heter Ylenfors Johansson som sjunger för oss. Berätta Så sa hon Till mig Jag vill berätta Vad jag drömde Just för dig Jag såg gängens blommor När de dansade I sommarvinden Jag kände Atmosfären när den snuddade mig vid kinden Där gick jag med någon I en trygg och säker hand Jag fylldes av en känsla I ett annorlunda land Jag såg mig stå förundran På allt som fanns runt om jag inte hejda mitt hjärta från min son. Jag får vila och vandra tillsammans med Gud, och jag får leva och njuta. I skaparens natur, där kan jag. Det har jag aldrig mist För logan har brunnit Varje natt som varje dag Ingen släcker ljuset Nej, ingen utom jag Jag vaknade upp sen Med den stilla ro Tanken, att jag nu hos honom bor. För nu har jag sett livet ur ett himmels perspektiv. Nu lever jag för dagen, karpediem är mitt liv och jag I hennes ögon Att det fanns Något mer Något hade fängslet Jag fick förra veckan till kyrkan i Skänninge ett exemplar av boken Mannen som förändrade världen. Det är en pingspastorboande Stensland i pingskyrkan i Ludvika som har sammanställt texter ur folkbibeln, ur bibeln ur evangelierna och sammanställt så att säga Jesu liv och verksamhet och den första tidens kristna i ordningsföljd. Det är Bibelns egna texter bara, men den är som en pocketbok och till ett fantastiskt lågt självkostnadspris av 7 kronor styck. Och om man beställer minst 20 så kan man höra av sig till författaren. Annars om man ska köpa mindre antal så finns ett förlag som heter XP Media som man kan beställa ifrån. Och det här är tänkt som en gåva till intresserade nutidssvenskar. Ett jättefint alternativ att kunna läsa storyn om Jesus och de första kristna. Ur Bibelns egen berättelse men i ordningsföljd. Det passar bra att spela Låt mig få höra om Jesus. Nils Börjegård sjunger för oss. Berättelsen om Jesus, namnet Jesus, det är det viktigaste för att komma i kontakt med Gud. Mikael Gärestrand i en härlig, svängig version, en sång som heter Jesus, Å, vilket underbart namn. Jesus Jesus Oh we get done about now. Jesus Jesus Han baro si sin fam min Ny kraft mitt hopp mitt liv han är Och han lyssnar varje gång jag peer Jesus Jesus Jesus, I need to leave it Jesus. Jesus. How we get Gaff i honom sin hälsa Och syndaren han kom för att frälsa Han dog på ett kors Men på tredje dagen han uppstod för oss Och nu sitter han på tronen Och han ber för dig och mig Jesus, Jesus, Jesus. Åh, vilket underbart namn Jesus, Jesus Han bär oss Han ger kraft, nytt hopp, nytt liv han Håpa sunen ska ljuda Åh, oh, en arke engelsk röst ska bjuda Åh, oh, Guds folk Att lyfta sin blick Och möta frälsaren som gick. Hela vägen upp till korset Och vann ett evigt liv för dig och mig Jesus Jesus oh. Dön about namn. Jesus, Jesus, han ber oss i sin väg. När Ny kraft, när topp, när livan jero han lyssnar. Varegång är vi. Jesus, Jesus, Jesus han är liv. Jesus! Jesus! Jesus Han är livets größer! Den friska shall. Jesus! Äh, Jesus Om der på i ros. Jesus, E już. Hvig Jesus, som solskenet sker regn. Jesus. Som grig. Jesus. Jesus Jesus Jesus han är livet för mig. Här kommer nu följetongen Gea i Herrens revolutionär veckans avsnitt uppläsare Silvia Pettersson Vetlanda författare, redaktör, Ivar Lundgren. Välkomna till veckans avsnitt av vår följetong säger jag Sibylla Petersson än en gång. Och ger som vanligt en liten sammanfattning av vad jag läste för en vecka sedan. Jag besöker pingstvännernas påskkonferens i Långsred Svenarumsförsamling för att bilda sig en uppfattning om vad de håller på med. Det där med ett dop i den ande. Han är mycket skeptisk på ditresan, men berörs av predikan, lovprisning och tungotal och inser att allt faktiskt sker enligt Bibelns budskap. På annan dagens kväll är det bönemöte i ungdomsföreningen och ger. Jag Få där ovänta att uppleva ett dop i den heligande och få gåvan att tala i tungor till omgivningens förundran. Kraften över Georg avtar inte förrän efter två dygn då han börjar fungera så att säga normalt igen. Georg och Järda börjar besöka sjuka i trakten. De sjunger, läser ur Bibeln och ber tillsammans med dem och de får uppleva att flera av sjuklingarna blir friska. Geoys andliga upplevelse påverkar naturligtvis samlingarna i ungdomsföreningen vilket medför att ordföranden tycker att Geo för in saker som strider mot den sunda läran. Det hela slutar med att geor lämnar ungdomsföreningen och ytterligare 19 av medlemmarna följer hans exempel de 20 ungdomarna har nu för avsikt att begära inträde i Svenarums pingsförsamling. Följande söndag cyklade jo i spetsen för sina 19 vänner i 4-5 milen till Svenarum för att tillsammans med dem begära inträde i pingsförsamlingen. Det var en lång och jobbig cykeltur. Men de glada Karlsfors-ungdomarna kände sig som kalva på grönbete. De sjöng och prisade Gud under vägen och var så upprymda att de inte märkte hur milen försvann bakom dem. När de kom fram till Pingskapellet i Långsrum och fick se vännerna där så blev ungdomarna alldeles vilda och glädje. Aldrig för hade de mött trosfränder utanför deras egen krets, systrar och bröder i Herren som tagit emot samma andens välsignelse som de själva. Men om de trodde att de skulle bli mottagna med samma entusiasm som de själva visade så blev de bedragna. De stadiga jordbrukarna i församlingen undrade vad det var för vildningar som kommit på besök. Visst var det härligt att de var frälsta och lyckliga, men hur stod det egentligen till med dem? Nog visste Svenarumsbröderna vad glädje i Gud var, men denna otyglade högudhet ja, var de sunda kristna. De började prata lite diskret man och man emellan om att det nog var bäst att man lärde känna dessa ungdomar lite bättre innan man slöt dem till sin gemenskap. När mötet började så satte Karlsforsomdomarna igång att prisa Gud så att väggarna bognade i Pingskapellet. Ett par, tre stycken av dem hade väldiga röstresurser och de sparade inte ett uns av dem nu när de äntligen fått komma i kontakt med Guds fria och andedöpta folk. Men Svenarumsförsamlingen blev allt mer skeptisk till ungdomsinvasionen från söder. Så småningom fick Georg en möjlighet att föra fram gruppens önskemål och medlemskap i församlingen. Istället för att bli mottagen med öppna famnen mötte han tveksamhet. Vi får nog ställa det på framtiden om vi ska ta in er i församlingen- svarade församlingsledaren. Ja, det var ledsamt. Vi har kommit hela den långa vägen hit för att bli intagna. Jag har en lista med mig på alla namnen och några av dem har till och med blivit döpta här i Svenarum. Men det hjälpte inte. Församlingen menade att det skulle vänta en tid så att man fick möjlighet att lära känna gruppen från Karlsfors. Bättre. Georg stod på sig och hans vänner som blivit väldigt besvikna över sakens utveckling försökte också argumentera för att församlingen skulle ta emot dem Inför denna fasta beslutsamhet väknade så småningom församlingens föreståndare och äldste De överlagde med varandra och gav sedan Georg besked vi beviljar er medlemskap på ett villkor. Och det är att du tar ansvar för gruppen i Karlsfors och att vi får avskilja dig som äldste med denna uppgift. Georg blev överraskad, men hans vänner jublade. Det var en lösning som de accepterade med glädje. Och så kom det sig att revolutionären Georg Gustafsson såg i Karlsfors blev avskild som äldste i en pingstförsamling. En funktion som han skulle stå kvar i under decennier. Om det var ett glädje och lovsång under cykelfärden till Svenarum så blev det ännu mer av det slaget på hemresan. Karlsfors var ingen stor värld. Inget av det som hände där undgick att bli känt och kommenterat av alla. Skvallret löpte och munnarna gick bakom köksgardinerna. Vad skulle det bli av den där georg till sist? Ja, visserligen arbetade han ju slit som alla andra kara på sågverket och tapetfabriken. Men något galet måste det väl ändå vara med honom. Kyrkans heliga dop som Karlsforsborna i generationer hade mottagit i sin späda ålder det dög inte åt honom. Han skulle iväg och döpa sig på sitt eget vis, han. Och inte kunde de ha honom kvar i nattvalsföreningen och inte heller i ungdomsföreningen. Och när han kom hem från Svenarum i påskas. Ja, hade han ju varit otillräknelig i flera dygn. Nej, det var inte lätt att bli klok på den unge mannen. Och nu skulle han visst till och med dra hit pingstvännernas egalenskaper till det lilla fridfulla Karlsfors som varit förskonad från villoläror och farsorter så länge en kunde minnas. Var skulle detta sluta? Geoj själv kände sig fri som fågeln Starkare och gladare än någonsin Gud hade fört honom och hans vänner ut i frihet Löfteslandet låg framför dem Och väntade på att bli intaget Här skulle blåsas till strid i Jesu namn Så att djävulen fick fly Och syndare befrias ur hans bojor och garn Han tyckte sig i andan om se. Hur Gud öppnade dörrarna och hur människor skulle komma till korset som en följd av den nya väckelsens frambrytande. Han var eldolog och så ofta han kunde satt han lutad över Bibeln och slukade dess innehåll. Den hade fått ny mening för honom. Gamla testamentets tunga böcker öppnades genom andens ljus på vid gavel för hans ögon. Var han än läste i dem såg han Jesus och hans försoningsverk förebildat och hans hjärta svämmade över. Han var också lycklig över sitt förhållande till Gärda. De hade kommit varandra ännu närmare genom allt som skett. Han kände att hon stod vid hans sida, att han älskade henne och att hans kärlek var besvarad. De träffades så ofta de kunde, men det fick ändå inte några långa stunder för sig själva. Möten och sjukbesök tog nästan all deras tid, men det var ändå underbart att få vara tillsammans. Ju mer han tänkte tillbaka på sin tid som gudsförnekare i Värnamo, desto tacksamare kände han sig för det liv han fick leva nu. Det var många i kretsen närmast honom som länge väntat på att få bli döpta. Och nu när gruppen lämnat ungdomsföreningen och Georg blivit äldste så kunde han börja förbereda den första dopförrättningen i Karlsfors. Han kontaktade den välkända bibelläraren Karl Widmark som var föreståndare för pingstförsamlingen i Skövde och bad honom komma och undervisa gruppen om Nya Testamentets församlingssyn och döpa dem som så önskade. Vidmark tackade jag, men när han fick veta att det fanns 19 dopkandidater så föreslog han att jag skulle kalla en dopförrättare med större kroppskrafter än han själv besatt. Och den inbjudan gick till pastor Erik Wern i Katrineholm som också lovade komma. Det blev något av en chock i Karlsfoss när det annonserades dopförrättning i kraftverkstammen mitt i samhället under ledning av sårverksarbetaren Georg Gustafsson och med två inbjudna pingspredikanter som medverkade. Tasslet sköt ny fart och skvallrets vågor gick höga. En av ortens lantbrukare lovade att egenhändigt sätta stopp för Geoys fortsatta verksamhet. Han fördärvar ju hela samhället med sina religiösa galenskaper. Ställer han till med detta dop så ska jag skjuta honom, skloderade han. Men Geoj lät sig inte skrämmas. Den lilla gruppen omkring honom satsade nu alla sina krafter på att göra om en liten kola och bagarsuga i samhället till möteslokal. Det jobbade och slet med att driva ut den stora bakugnen och alla överflödiga murstockar för att få en sammanhängande möteslokal av det hela. När frågan om vad man skulle kalla lokalen och när den blev aktuell kom Algot Bergström med det avgörande ordet den ska heta Betelkapellet, föreslog han. Och så blev det beslutat. Som väl var hade man många ljusa sommarkvällar till förfogande för restaureringsarbetet. Och det kunde behövas. För snart väntade man stor invasion. Dagen för dopförrättningen närmade sig. Kvinnorna sydde dopdräkter. Och männen ordnade bockar och bräder till mötena i tapetfabrikens stora länga. Den enda lokal i Karlsfors som kunde rumma de människor som man väntade till dessa möten. Den lilla sånggruppen på drygt tiotalet medlemmar tränade och sjöng för att låta så bra som möjligt. Men allra mest var den beskälad av en önskan att få sprida evangelium. Genom sin sång och musik. En av de ivrigaste och skickligaste i den skaran var Gears bror Simon som också var en duktig solosångare och akkompanjerade sig själv på dragspel. Sen tid i mörker Utan min inlivde jag då Men jag hörde rösten av någon Som vill visa den väg vi ska gå Så kom den stora dagen. Lokalen i tapetfabriken var lövad med gröna ungbjörkar, bockar och bänkar var på plats. En liten plattform stod klar i fonden. Dopdräkterna var färdiga och väntade i det lilla Betelkapellets knappt 100 meter från kraftverkstammen och dopplatsen. Det var en härlig julisöndag. På de slingrande vägarna till Karlsfors Syntes hästfussa och små grupper av cyklande människor tar sig fram med kurs mot det lilla industrisamhället. De kom från alla väderstreck, från Värnamo och Kärda, från Bor och Gällaryd, från Svenarum och hok och från många andra platser runt om i Smålandsbygden. Dels var det pingstvänder som ville vara med i väckelsen fick fotfäste på ännu en ny plats Dels var det andra intresserade som hört talas om den uppseendeväckande nyheten, att det skulle bli offentligt dop i lagarorn. Och det var för förvisso både ovanligt och sensationellt. J.J. hade annonserat tilldragelsen i lokaltidningarna och dessutom hade ryktet löpt och i valda delar skärrat upp folk och gjort dem intresserade. Nu skockades sakte sakteliga de cyklande och hästskjutsågande människorna på fabriksplan. Kararna drog loss cykelspännerna ur byxorna och kvinnorna rättade till hattar och frisyrer. Man hälsade glatt på bekanta eller såg sig försiktigt omkring i den ovana miljön, allt efter bakgrund och fallenhet. Fabrikslokalen kändes sval efter cykelfärden i solgasset och snart nog bänkade sig besökarna på sedvanligt kyrkomaner bakifrån i den lite ovanliga helgedomen. Det låg en sötaktig lukt av färg och papper inpjud i hela fabriken men de fräscha björkarna och blommorna på plattformen gjorde ändå luften behaglig att andas. Georg kände sig som en triumfator när han blickade ut över den församlade skaran som han välkomsthälsade i hjärtliga ordalag med speciell adress till de båda inbjudna pastorerna. Sedan fick den lilla sångarskaran, anförd av Karlsforshösaren Bror Hultgren, inta plattformen för att med sång och musik lovprisa Gud. Bland dem syntes förstås Gärda med sin gitarr och Simon med sitt treradiga dragspel. Som drog till sig många blickar och för många gammelfroma var höjden av schikan och profanering i ett kristeligt sammanhang. Mötes huvudtalare Karl Widmark gjorde en grundlig genomgång av Bibelns lära om frälsning och församlingsbegrepp. Bibelsprängd som han var radade han upp skriftens ord till stöd för sin framställning. Något sådant hade aldrig förhört i Karlsfors. Och pingsvännerna jublade och hade svårt att styra sig på de kantiga plankbänkarna när de fick Bibelns sanningar utlagda för sig med en sådan överbevisning och skärpa. Och vededöparnas döparnas motståndare vred sig där de satt och förfasade sig i sina själar över villfarelsens förfärliga härjningar, till och med i denna redliga byggd. Men en och annan fick ett styng i sitt hjärta. Ordet bar frukt, som predikanten sa, det skulle visa sig i framtiden. Efter mötet i tapetfabriken drog sig alla ner till lagens blänkande vatten. Där samlades det ännu mera folken än i tapetfabriken för dit måste naturligtvis också det mest fientligt sinnade ta sig för att få se det märkliga skådespelet. Då kandidaterna klädde om sig i kapellet och medan de höll på med sina förberedelser där inne kunde de se genom fönstren hur folk trängdes i backen ovanför dopstället som på en riktig läktare. Det var en helig stund för dem alla och samtidigt allvarlig. Det var ett steg i Jesu efterföljd men samtidigt ett steg in i något ovist. Det var att göra sig till åtlöje inför en del av sina bekanta och grannar. Det var att trotsa kyrkans månghundraåriga traditioner att gå tvärs emot prästen och kommunalpamparnas vilja. Det var att reta väckelsens fiende. Men det kände sig ändå allesammans glada och segervissa. Alla nitton hade blivit döpta i den heliga ande och det kände den himmelska världens krafter verka inom sig och ge den förvisning om att de var på rätt väg. Bland dogkandidaterna var Geros allra närmaste, hans föräldrar och hans älskade Gärda. När en av kvinnorna skulle hjälpa Geoys mor att klä om sig upptäckte hon att Kristina hade en brockgördel på sig. Och till sin förskräckelse fick hon se att Kristina hade ett stort bråk på magen. Hon stirrade på henne. – Ska tant Gustafsson ha görden på sig nu när tant ska döpas i lagens vatten? – frågade hon. – Jag vet inte, svarade Kristina. – Jag tror att jag kanske blir helad nu. – Jag tar inte jörden med mig, sa hon beslutsamt. Systrarna hjälpte henne att ordna dopdräkten. Med hjälp av några säkerhetsnålar och ett extra band höll språket på plats så pass att hon kunde gå den korta biten ner till dopplatsen. Många Karls spärrade upp ögonen. När raden av vitklädda dopkandidater kom tågande från kapellet ner mot dammen. Det var en förunderlig syn att se dem i sina långa snövita dräkter. Komma gående med knäppta händer genom sommargrönskan. Det fanns en stillhet och en glädje i deras ansikten som var oemotståndlig. Ja, detta var sannolikt något nytt. Nästan något österländskt gåtfullt som utspelades mitt i det fattiga och strävsamma fabrikssamhället. En glimt av en annan verklighet var den nu en kom ifrån. Jag ledde Också själva dopakten. Man sjöng sången Har du mod att följa Jesus, vad det än må kosta dig? Har du mod när världen honar och till motstånd reser sig? En efter en gick de vitklädda människorna ut till Pastor Wern som, också vitklädd, stod några meter ut i dammen sommarjumma vatten och tog emot dem. De fick vända sig mot åskådarna på stranden och säga några korta ord om sin frälsningsupplevelse eller om sin vilja att bli döpta. Sedan lade pastorn sin ena hand över dopkandidatens axel och lyfte den andra handen mot himlen och sa På min mästares befallning och på grund av din egen bekännelse om sinnesändring och tro på Gud Döper jag dig till Kristus, i faderns, sonens och den helige andes namn? Så la han sin högra arm om dopkandidatens skuldror, grep med vänster hand om hans sammanknäppta fingrar och sänkte honom sakta ner under vattnet. Samtidigt tog sångarna på stranden upp en ny världs och dopsången. Och strax efteråt var den nydupt upp igen, med dopdräkten smetande ut med kroppen och vattnet droppande ur håret. Med ett pris Gud, som avskedshälsning från dopförrätnaren badade han i land, hälsad med lovprisning av trosvännerna, begapad av de andra. Vid stranden väntade med medhjälpare som svepte in var och en av de nydöpta i en filt, och sedan gick de tillbaka till kapellet för att torka sig, byta om och återförena sig med sina trosfränder. Georg jublade när han följde det fantastiska skådespelet i Karlsforsdammen. Det var här han för några år sedan varit färdig att ta sitt liv. Nu stod han och bevittnade hur människor gick från död till liv. Begravdes och uppstod med Kristus på samma ställe. Och han mindes den röst som den natten hade kallat honom till ett annat liv än det han förut hade levt. Särskilt grep det honom att se sin mor och far, som så bestämt bekämpat hans egen framväxande dopebetygelse nu går samma väg som han själv valt. Dopförrättningen fortsatte med mera sång och vittnesbörd. Under tiden... Hördes det brus och lovsång borta från Betelkapellet. Det nydöpta gav sina känslor fritt utlopp. Plötsligt blandade sig ännu en kvinnoröst i jublet. Georgs mor hade tagit av sig dopträkten och upptäckt att det bråk som hon besväras av i många år var helt försvunnet. Kristina var överlycklig. Glädjetårarna rann ut för hennes kinder bara Gud visste vilken vonda hon hade gått igenom innan hon bestämde sig för att bli döpt. Ja, hon hade ju själv med näbbar och klor bekämpat vederdopet. Och så hade Herren gett henne denna extra bekräftelse på att hon valt rätt väg. Det fanns inte ord för hennes tacksamhet. O Jesus sker i mitt hjärta du för mig Andakten skulle jag vilja säga ge som tema: Jag fångades av Jesus. Apropos: Fånga pokemon, eh, fånga dagen som vi talar om i början av programmet. Och jag läser ett par versar ifrån Filipperövets tredje kapitel. Det är Paulus, aposteln Paulus, som skriver: Från fängelset till människor, kristna människor i den samtiden men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för kristisk skull ja jag räknar allt som förlust för jag har funnit det som är långt mer värt kunskapen om kristus jesus min herre inte så att jag redan har gripit det eller redan nått målet det vill säga uppståndelsen himlen men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Jesus Kristus om man skulle väl kunna säga jag är fångad av Jesus men någonting som man själv tillåter förstås men han vill gärna fånga upp oss till sig Låt oss be Tack Herre för förmånen att finnas nära dig att fångas upp av dig din kärlek din frälsning Herre hjälp oss att se det som finns omkring oss att inte gå blinda genom tillvaron Välsigna varje lyssnare Tack för att du hör bön. Amen. Och vi avslutar med en sång av och med Roland Utbult. Jesus, jag fångades upp. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka om du vill. Jag fångades upp av din kärlek Du rörde fin mitt hjärta med din hand Din kärlek strömmade ut ur dina ögon När på korset du mitt frusna hjärta var Jesus jag fångades upp av din kärlek Du rörde vid mitt hjärta med din hand Din kärlek strömmade ut ur dina ögon När på korset hur mitt frysna hjärta vann Jesus, jag fångades upp av din Kärlek, du är det för mig jag med din hand din kärlek strömmade in i mina ögon när på korset du mitt frusna hjärtan.